Szolgálati közlemény Kedves hallgatók, én tehetek az egészről A felvételi beállítások során valamit nagyon elrontottam, úgyhogy innentől kezdve az én hangom borzasztó lesz Legalább tudjátok, hogy milyen egy 48 kilobites mintavételezésű MP3 Szóval a hangminőséget elnézést kérek, remélem a tartalom kárpótol titeket De ha valaki emiatt nem hallgatná meg ezt az adást, hát én megérteném Szerusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteror Podcastot halljátok. Ez a 268. nem úgy van az adásunk. Én szedlákádám kelt vagyok, és meg vagyok fázva, ezért úgy fogok beszélni, mint egy varó Dani kötetből a brit költő. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Én is meg vagyok fázva. Én úgy fogok beszélni, mint aki meg van fázva. Vagy nem tudom, most nekem egyetlen olyan másik irodalmi hős se jut eszembe, aki meg van fázva. Valamelyik rejtőregényhős az gyakran beszélt ilyen ordulásos hangon, nem? Sőt, írt a török szultán szerintem. Hát, amelyben a fíjúg az taknyosul van. De valóban a török szultán írása az akár még náthásnak is tűnhetett, az biztos, hogy nem volt normális. Jól van, akkor ez egy megfázásos adás lesz Közben megkerestem a verset, hogy, hogy be is illesszük majd a következő adásnaprólnak az elejére, hogyha már ilyen kultúrprogramot tolunk, most már lassan második adásra, tehát lassan bonthatjuk a Pesgőt is, hiszen jubileum. Viszont előtte helyre kell önmagunkat igazítani, hát lényegében már sem fog szólni az adás, ha csak nincsen szolgálati közleményed. Úgy szeretnék szolgálati közleményt, de sajnos lényegében semmi nem teszem be. Most mondhatnék ilyeneket, hogy hol kövessetek minket, kedves hallgatók, de hát tudjátok, hogy hol kövessetek minket, nem? Hó, de hát van szolgálati közleményünk, Ferenc. Egy egyszer az életben van és elfelejtett. Tényleg, Jézus, van szolgálati közleményünk, mondd el kell. Nagyon, úgyis az a tiéd lényegében, az a dolog. Kedves emberek, hallgatók, úgyis, mint ti lett Telegram csatornánk nekünk. Ö, nagyon sokat tapasztaltunk közben. Én, amíg létrehoztam, gyakortám emlegettem Miorunk Jézus Riztust és az ő apukáját is. De most már, ha minden igaz, akkor metihete a chat néven kidobja a Telegramnak keresője. Nyilván be is fogjuk linkelni minden létező helyre, ahol, ahol egy ilyen dolgot be lehet linkelni, ö, ahol lehet velünk, hát leginkább velem, de azért majd Ferencet is baszokat fogom, hogy néha nézzem be beszélgetni. Uh, időnként megfordulnak ott linkek, és már nagyon mélyre merültünk olyan témákba, amikre magam sem gondoltam, hogy mélyre fogunk benne merülni. És akkor még finom voltam. Ott vagyok egyébként, tehát elolvastam mindent, csak nem merek közbeszólni egyelőre. Majd, hogyha reddig olyan témákról volt szó, amihez nem szerettem volna hozzászólni, de ha jól emlékszem, Nick Grabowski felhasználunk felhozott valami Bluetooth-os uh, Érdeklődése homlokterébe és akkor, hogyha arról lett volna szó, akkor azonnal beszálltam volna. Hát de nem tetted, pedig akkor már elő is a, az MTV-nek az egyébként reklámdíjnyertes ötletét, amely szerint az óceánból kihalászott műanyagból diadót kell csinálni, és erre fel is egy egészen szép reklámkampányt. Azt nem tudom, nyertek-e vele arany vagy más nemes filmből készült másfajta állatot, de minden körbe ment az interneten jó vastagon többször. Aha, jó. Nem baj, hogy végül is ebben nem szálltam be, majd lesz erre még alkalom. Viszont ha már ezt mondtad, akkor erről nekem eszembe jutott valamit, de azzal a mozdulattal tovább is söpörte a takonya fejemből. Úgyhogy, kedves hallgatók, most itt élőben hallhattátok, ahogy egy gondolatferi fejébe bejut, majd kimegy onnan. Never mind. Hát, ha még eszedbe még van másfél órádra. Megtörténhet abszolút ellen, mert amit akartunk még mondani, hogy fél, csak félig mondtuk jól, hogy szeptember 14-én, amikor is a PSD2 nevű második fizetés irányelve, vagy arom, a magyar neve, elindult, vagy részben elindult itthon, vagy hatályba lépett, és emiatt a bankolásban sokinek megváltozott, hogy akkor nem történt volna semmi. Nem, csak az erős ügyfélhitelesítés hitelesítés nem történt, tehát, illetve a bankok azóta változtattak már netbankjukon, ezt úgy lehet észlelni például, hogyha óvatlanul megpróbáltak belépni a netbankotokba, és hirtelen SMS-t kezdett el nektek küldeni, és csak úgy engedett tovább egyszer csak, akkor ez már ennek, a, ennek az egyik jele, vagy hogyha ö, hát az én bankom az ezt egy üdvözölte, majd amikor visszaért, akkor, akkor ott is SMS kódot a belépéshez. Tehát ezek már ennek az építőkockái. Más kérdés, hogy ezt a változást azzal adták hogy ez minden sokkal kényelmesebb lesz. Na itt még nem járunk azért, momentán mozdoncse élünk pálinkára? Inkább azzal adták el szerintem, hogy minden sokkal biztonságosabb lesz, és lesznek dolgok, amik kényelmesebbek lesznek, amiket, amik kényelmesebbé teszik az életet. Azt, amúgy bevezették, nem? Szerintem. Tehát azt, hogy az open bankingnak megfelelünk magyarul bármilyen szolgáltató, hogyha az mnb től kap erre engedét, akkor utána kérheti, hogy én osszam meg vele a bank számlám adatait, és akkor ő abból mindenféle dolgokat következtethet, vagy számolhat, vagy nekem segíthet ezzel kapcsolatban. Ez megtörtént, ez bevezették, csak nem nagyon vannak még olyan információtechnológiai szolgáltatók, akik kértek volna ilyen engedélyt az MNB-től, ami a magyar nemzeti bankravidítése. Azt találtam mondani, ez egyik pénzügyi startup-körükben is erősen járatos szakértő, hogy a manganészről érti azt, hogy se se fizetési szolgáltató, se pedig számla összegező, azt hiszem ez a neve, a PISP és AISP szolgáltás nem nagyon van Magyarországon, mert az a nagyjából 700 oldalnyi hogy le kell gyártani csak a megigényléséhez, arra a legtöbb startupnak nincsen ideje itthon, helyette inkább, hogy másik piacon keresik a boldogabb legelőket. Viszont én olvastam valami olyasmit, hogy a nagy nemzetközi szolgáltatók, akik máshol már ezzel foglalkoznak, ők megigényelték ugyanezt a, a Magyar Nemzeti Banktól már, mint ezt, ezt az engedélyt, és a pénzügyi szoftvereknek a használatát majd ki fogják terjeszteni ide hozzánk is. Hát tök jó lesz, mert hogy ez tényleg egy csomó hasznos dolgot is lehetővé tesz. Kezdve rögtön azzal, hogy a te problémádat, amely szerint egy egyszerű másolat kézzel, mint az állatok és vagy a mellekijapátságnak a másoló szerzetesei, a mindenféle havi költéseidet, ezt ödöképen gombnyomásra is meg lehetne oldani, akár. Havi költéseim alatt itt most értsük a lakossági folyószámlám forgalmát, amit egyébként visszakeresni a bank bankfelületen nagyon nehéz vagy lehetetlen, főleg három hónapnál régebb időszakra visszamenőleg, de meg általában is mondjuk egy stringet, tehát hogyha mondjuk azt szeretném megkeresni, hogy elmű, és akkor egy nekem az elművel kapcsolatos fizetéseim, az azt nem tudja a bank, de majd, hogyha lesz egy ilyen szolgáltató, aki szépen le tudja kérdezni az én bankszáblaforgalmamat, akkor majd megmutatja, és akkor abban majd lehet keresni is. Hát meg olyan dolgok is létrejöhetnek, hogy mondjuk, a, ha egy ettől eltérő számú kártyával rendelkezel, ami a magyar lakossági kis százaléka, de már szabad szemmel látható, akkor ezt a kettőt egy felületen megnézni, valójában mennyi pénzet van neked a hónapban még szabadon Ne Nehogy Isten befektetések, vagy lekötött összegekkel együtt is. Amit jellemzően nem szoktak csinálni a, a bankok, ha csak nem ugyanott ápolod mindahány számlát egyszerre. Abszolút nem. Képzeld el, most nyitom kellett egy céges folyószámlát, és akkor azt mondták a bankban, hogy nagyon jó hírük van, mert ezzel jár egy teljesen ingyenes lakossági nyitásának a lehetősége, és ami minden szempontból ingyenes, mert például ingyenes a számlavezetés, még ingyenes a tranzakció, meg minden ingyenes. És hogy akkor ugye kérem. És, hát én nem vagyok soha az elrontója az olyan ajánlatoknak, ami miatt én kapok valamit, de cserébe nem kell érte adnom semmit. De hogy egyszer nem tudtam elképzelni, mire használhatnék még egy lakossági folyószámlát, vagy még egy folyószámla. És nem is tudott nekem igazán példát mondani a hölgyem, amikor megkérdeztem, hogy jó, jó, de mit csinálják vele? jó jön az néha, mondta ő, sejtelmesen és hunyorította szemével, de így nem tudtam meg, hogy miért jön jól, ha az embernek két folyószámlája van. Te tudod esetleg? <haz> <haz> Éh, egy van egyébként, hogyha az egyes számú bankodnak például a befektetése termékei, vagy a hiteltermékei azok vacakok, akkor éppen egy másik banknál igénybehetett csak ezeket a termékeket. Ö, gyakorlatban ez a melyik ujjamat harapja, meg mostantól ez minden sokkal kényemetelebb, lesz egy kicsit ö, legalább érzés az erősen. hát akkor annál a másik banknál egy befektetési számlát nyitok, nem? Tehát nem egy folyószámlát? Vagy igen? És ha csak devizát szeretnél rajta tárolni, tehát hogy, ö, hogy is mondjam, a Matolcsi György nedvesreléséből kimenteni pénzedet euróba, jó, nem nagyon tudok találni. Hát az egyik lehetőség a másik lehetőség nyilván az, hogy a különböző helyeken gondozott több különböző családod egymásról való eltitkolására lehet még az jó, hogy, hogy több folyószámlát esetleg több tárcát, és néhány stratégiai ponton elhelyzett elszakált, tartasz fenn. Ennyi. Vagy biztos kapunk ötleteket. De ebben az esetben akkor ugye vigyázzak arra, hogy nevezessem be a mindkét folyószámlálnál az SMS értesítés intézményét. Mert akkor lebukhatok. Az egyik család meglátja a telefonomon a másik családi számláról érkező SMS-t. Ez feltételező rögtön már több telefont. Ja, hogy két telefon, és akkor mindenki, tehát, hogy meg tudjam őket különböztetni, az egyikre rá van írva, hogy Zolika család, a másikra meg, hogy Borika család. Hm, pontosan, pontosan. Erről szóltam talán a piramis együttesnek, ha volna két életem, lenne két bankszámlám is címűs <há> amelyet az idősebbek még ismerhetnek. És én idősebb vagyok, úgyhogy természetesen ismerem. Na de vissza a helyreigazításhoz, szóval igen, azt mondtuk, hogy a szeptember 14 én lényegében elmaradt ez az egész banki reform, és ez így ebben a formában tökre nem igaz, mert egy csomó minden megvalósult, és a PSD2-t be is vezették tulajdonképpen, csak ennek egyik elemét, az erős ügyfélazonosítást nem, nem ez a pontos neve, ugye? Nem erős ügyfélazonosítás. Az erős ügyfélazonosítás, az oda nézzél Jolánkám, ez a kedves ügyfél, ez nagyon izmos. Ez, ez lenne, ami pedig nem, nem ezt akartjuk mondani. Erős ügyfélhitelesítés? Ügyfélhitelesítés. Nevezd SCA-nak és soha nem kell megmagyarázod, hogy mi az. SCA, mint Strong Customer Authorization. Hogy kitaláltam... Valami és lett jó autentikus vagy valami. Sose tudom, hogy az autentikálás és az autorizálás között mi a különbség. Az egyik azonosítást jelent, a másik pedig hitelesítést. Ugye? Igen, akkor autentikésen lesz az inkább. Na jól van. Szóval, hogy a többi dolog az ugye elindult, illetve hát például rájöttem, hogy a bankjaim azt tökélet csinálják velem, hogy így nem tudom küldenek sms vagy olyan is van, hogy lényegében mindkét bank, most már legalábbis két bankkal is kapcsolat vagyok, és mind a kettő megengedi, hogy az iPhone-on az arca rajzolatával lépjek be a bankszámlámhoz, és ne kelljen pinkódokat, meg jelszavakat gépelgetni. Amit, ami nem engedi ezt meg, az a kréta nevű. Enapló eh, és osztályzat tudósító cuc, az nem engedi az. Furcsa jelszavakat kér minden alkalman. Van, hogy naponta többször is most már, hogy ki ne vágjam egyszer az ablakon a telefonnal együtt, meg a gyerekkel. Nem próbáltad ki az alternatív alkalmazást még? A krétának az alternatív alkalmazását? Igen, igen, igen, igen. Mondjuk lehet, hogy nem írták meg, hogy hívják rá a Jézus telefonra, csak igazira. De mindjárt rákeressek. Én úgy tudom, hogy van egy e Sívacs nevű alkalmazás. E szívacs, Amely sokkal. De sokkal, de sokkal jobb, mint a Kréta, és ennek megfelelően ö, emberek saját üres ideigben fejlesztették ezt. Na, de ez úgy működik, hogy valahogy ki lopja a Krétából az adatokat? Mert érted, ha nincs -e benne a gyerekosztályzata, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Azt mondja, hogy non-profit alkalmazás az e-Kréta rendszerhez, nem ők készítették, ö, ezért, hogy ötleted van, akkor ne is neki írjál, hanem inkább nekünk. Azt a... És ez egy szülői alkalmazás, meg lehet nézni azt, hogy kapott gyermekfaktos dolgozatra matekból ötöst. github fel van neki a klónja, hát nézd, meg mernék reesküdni, hogy ebből nem lesz szájózás. Szomorú vagyok, de ugyanezt csinálta velem a szimplős egészen addig, amíg ezt el nem itt az adásban, majd utána egy uninstall reinstall körrel Megoldottam a problémát. Ez egyébként, ha már így mondom, ugye ez korábban, hetekkel ezelőtt beszámoltam itt arról, hogy írtam az OTP-nek, akik iktatták és megígérték, hogy 30 napon belül válaszolnak. Itt szeretném jelezni, hogy az iktatás nyilván megtörtént, de hogy nem válaszoltak, az egyszer biztos. Azért ez hihetetlen. Tényleg. Tudod, ez az az adás volt, amikor az ügyfélelményről beszélgettünk, és itt hüledeztem, hogy az OTP, ami amúgy sok szempontból nekem pozitív élmény, de speciál ez a ügyfélkezelés, amikor ilyen Big írt levelekben arról biztosítanak, hogy én fontos vagyok nekik, hogy 30 napon belül az alábbi hosszú ügyiratszámon keresztül válaszolni fognak nekem, majdnem. Ez sose értettem. Akkor panaszkodtam a KFC-re, aminek aztán az volt a lezárás, de erről volt is adásban szó, hogy végül visszaírt a, a, annak az étteremnek a nem tudom, ügyvezetőigazgatója, a hónap dolgozója, vagy legfontosabb embere, ahol, ahonnan én rendeltem, és azt mondta, hogy ez az e-mail, ez ér 5000 forintot, amennyiben egyszer bemegyek hozzájuk, aztán egyszer csak bementem hozzájuk, és tényleg adtak egy kosár csirkeszárnyat. De pusztán bemondásra? Ö, nem, ott volt kinyomtatva nálam egy e-mail, amiben semmi, de sem, tehát nem volt benne semmi hivatalos, hanem ott volt a csávónak a levele, hogy Sorry, bocsi, tényleg mi voltunk. Üdvözlettel. Hát és küdni, hogy valójában egy. Meti Heteor hallgató volt, és pusztán annak köszönheted ezt, hogy itt az adásban hallott róluk. Volt már ilyenre példa azért. Na, de mindegy, ne íjjünk vissza ezzel az irgalmatlan hatalommal, amit gondos apró munkával hat év alatt kivívtunk magunknak, és a Meti Heteor üzemeltetéssel képzeld el, igen. Te jó Isten! Most, most néztem meg, hogy 2013 márciusában írtuk az első e-mailt a barátainknak arról, hogy itt egy nulladik adás. Tényleg a nulladik adás az megvan neked? Mert én úgy emlékszem, hogy ezt kerestük egyszer hosszan, és nem találtuk. Hát nem tudom. Mert én már a héten, a héten elhagytam egy darab adatot, ez a, a Magyar Podcast világösszesküvés Slackjének a fontosabb elemeit tartalmazta, például hogyan vásároljunk mikrofon, de aztán kiderült, hogy tulajdonképpen a kereső még mindig kidobja ezeket a hozzászólásokat, tehát kevésbé fáj. Akkor az vészes. Na szóval, helyreigazítottuk a PSD2 kérdést, az a része, hogy legyen azonnali utalás, az tényleg nem, nem lesz jövő márciusig, az nagyon fáj. Egy dolgot nem mondtuk, hogy van még olyan, hogy 3D Secure 1 és 3D 2.0 nevű azonosítási standard. De ezek micsodák? Hát ez az, hogy mit kell megadni, ahhoz, hogy be tudjál lépni különböző felületekre. És a 3D Secure 1, ami a régebbi, annak viszonylag könnyű megfelelni, mert az, hogyha küld egy SMS-neket, a kódot, akkor annak ez a nagyon jó, vagy vállalóan veregetnek, ügyes vagy. Még talán a Mastercard logót is rádnyolják. A kettes viszont, hogy ezt egy kedves hallgató elmondta nekünk, levélben majd leellenőriztem, és teljesen igaza volt, az viszont azt feltételez, hogy ami a kártyán van, az nem számít azonosító adatnak, mert ha lenyúlták a kártyádat, de akkor ne tekintsük hitelesnek azt, hogy arról leolvastak. Logikus. És ide kell majd még egy azonosító elem amelyet még nem nagyon kérnek be nagyjából sehol. Viszont a teljes PSD2 konformsághoz valószínűleg erre van szükség, de azért ez sem ennyire egyszerű. Mindegy, egyszer csak lesz egy olyan, hogy még a biometrika is fog számítani, vagy egy korábban leegyeztelt PIN kód, vagy ilyesmi. Én soká. Úgy unom ezt az egészet tulajdonképpen. Valahogy olyan egyszerű lenne, hogyha semmi más nem kéne, csak egy arcozanosítás mondjuk. Vagy egy új lenyomat. Hát ez azt kell, hogy tudja a telefonodat. Én azért most a netbonkomban úgy lépek be, hogy, hogy restart után, hogy elindítom az appot, beírom azt a PIN amit a telepítés akkor megadtam. Kérek egy SMS-t, belőle azt a hat karaktert, ezek után engedíthetek az appnak arra, hogy mostantól nyílja már ki az új lenyomatomra legyen szíves. Hú, ez rosszul hangzik, de tényleg erről az jut eszembe, hogy hát ha valaki tudja, hogy milyen megoldás, az én problémám rájól de szerintem ez lehet, hogy máshol is megvan. Minden esetre nálam az probléma, hogy jön SMS-ben egy ilyen azonosító kód, és azt szeretném átmásolni egy másik abba. De nekem valahogy úgy tűnik, hogy az sms szövegéből nem lehet kivásolni egy darabot. Tehát nem, a copy-paste nem működik így. És ezért... Vagy, tehát lehet az, hogy az egész esemes szöveget kimásolom, de ott nagyon vigyáznak, hogy legyen előttet szöveg, meg utána szöveg, meg sok szeretettel az ön banki meg ilyenek legyenek még benne. Tehát, hogy azt átvásolni hülyeség, főleg egy olyan mezőbe, ami csupa, csupa pöttyöt jelent meg minden, jelenít meg minden betűhelyén. Nem tudom, kitörölni előle, el. És hogy szóval nem lehet valahogy egy... SMS-ből kivenni csak azt a 8 karakteres, zavaros kocsort, amit aztán be kéne írnom egy másik alkalmazásba? Mm, ez nagyon jó kérdés, az Android-típusú telefon ezt, -ezt tudja. Ah. Azzal uh, egészen más típusú problémáim vannak, amelyeket most jól nem sírok el, meg valami tönkre menjen, és majd akkor. Lehet, hogy uh, itt lenne az ideje áttérni egy olyan telefonra, ami telefon és nincsen benne se Android, se iOS. Igen, látom, hogy merre mész ezzel, azért én elmondanám neked azt, hogy az idei év felfedése számomra az nem ez volt, hanem a határidő napról, mint papír eszköz. tudom, hogy ebben te nagyon nem hiszel, ellenben ott át lehet nyilazgatni, mi be lehet írni dolgokat, Ö, nem az az alap settingje, hogy 5 perc az eseményről eszembe jutatja, hogy te innen el vagy késve, és így, mintha működne, valami egészen új. Ha húzamosabb ideig tudom üzemeltetni ezt a rendszert, akkor majd egyszer elmesélem. Igen, de ha esetleg kiderül, hogy nem tudod, azt is meséld el. Az is nagyon tanulságos lesz. Persze, persze. Azért ez a kísérlet hónapok óta fut, és egyelőre jó. Hát engem erre nem lehetne rávenni, és tudom is, hogy nem is lenne érdemes megpróbálni. Tehát nem azért, mert elvi ellenségem a papír alapú információtárlás, nem erről van szó, hanem egyszerűen csak nekem annyival a praktikusabb a digitális, hogy nem, nem, akarom, nem akarom a papírral vacakolni az életemet. Én igen hosszan igyekeztem beköltözni olyan, olyan platformokra, mint mondjuk a OneNote, annak egy átalakítását át is éltem. De aztán mindig az volt, hogy valami vagy elcsesződött, vagy én nem tartottam eléggé karban. De most meg a legutóbbi kliensnél úgy kellett persze imádkozni, hogy leszinkronizálja az összes lapomat a két számítógép között. Itt úgy éreztem, hogy az internetet kivesszük belőle és úgy működik, akkor az jobb lenne nekem. Értem a problémát, talán még egyet is értek. Igen, nincs igazán olyan nagyon-nagyon kényelmes, és nagyon kézreálló személyes információkezelési rendszer, mondjuk így nevezzük így, csoportosítva a különféle appokat, de azért azt én még mindig nagyon szeretem, hogy lehet benne keresni meg hogy lehet benne módosítani. Az nem egy rossz dolog. Ö, bár egyébként keresni a is lehet. Tehát a... Tudom, hogy a VS <coughs> első három hónapja az egy piros szín notes, és ott van a többi használhat között, És valahol bal fent volt a nekem kellő telefonszám. Ez nagyjából pontosabb keresés, mint amit egy Gmail-ben meg tudok csinálni. Hát, hogyha van memóriád, úgy könnyű, úgy bárki tudná, hogy ott van bal felül. De, hogyha érted, egy névre kell rákeresned, vagy egy jó verssorra, amit felírtál, hát az nem fog benne Így már, mint csak úgy, ha végigolvasod. Ó, de, de ilyen nagykeresési kalandjai egyébként szoktak lenni. Tehát a, a szám, amiben britek dühösök, dühösek, mert valaki üvöltözik, és kettő darab ö, csávó sétál egy kék ö, városon keresztül egy babakocsit tolva, és úgy néz ki az, a clip, mint hogy egy flash animáció lenne. Ez lényegében egy kihunglisztatlan cucc ebben a formában, illetve egyszer eltöltöttem vele más alatt, majd meglett. De amikor ilyenek jutnak eszembe, akkor azért rágom erősen magamat, hogy itt, miért nem tudok egy rohadt versorra emlékezni, vagy bármire? Ö, vagy egy olyan, olyan sorra legalább belőle, ami nem a refrének az utolsó öt szava, ami másik 800 darab pop van benne. Én szoktam így lenni a gyerekeim nevével is, úgyhogy egyáltalán érezd magad úgy, hogy valami különösen súlyos betegségben szenvednél, az nem te vagy. Hát a Péter és Tibor, ezt még én is tudom. <gül> Úr, tényleg jó, hogy mondod. Úristen, nincs valamelyiknek valamelyiknek névnapja? Na de, nem hagyom ám annyiban eltéríteni magamat csak úgy az én kedvenc témámtól, mi szerint egy bemutatott telefont egy kínai cég. Ismét egy gyakori férfi névről beszélünk, majd ez a Huawei Máté nevű készüléke, Ö, amelyen nincsen Android. Mit szeretnél róla még mondani, ezen túl? Hát, hogy van rajta Android. Vagy Android van, nincsen, a Google szolgáltatás igen, jogos. Igen, szóval rajta egy nyílt forráskodó Android. Több dolgot is szeretnék róla mondani, azon túl, hogy ma mutatták be a 30 meg a Pro-t, és hogy hát minden újság nagyjából ugyanazzal a Túláradó lelkesedéssel ír a specifikációról, az újításokról, a hardware-ről, mindenről, a kamerákról. És mindenki mellé teszi azt is, na jó, de nincsen rajta Google, hát azért ki az Istennek fog kelleni. És igazándiból nekem egyetlen mondat ragadta meg a figyelmemet ebből az egész hírcsokorból, hogy ez az iszonyú hardware, ami egy csomó, újítást, tehát csomó igazi, újszerű megoldást tartalmaz, szemben például a nem olyan régen megtörtént iPhone bemutatóval, ahol effektíve egyetlen darab újítást, tehát, nem, tehát olyasmi volt, hogy valami új az adott készüléken, de olyan újítás, amit még máshol nem látunk nem volt, az tökre van. Itt meg, itt meg egy csomó újítás, na de, hogy viszont nincsen rajta Gmail, meg, meg Google Maps, meg Google Docs, meg ilyenek. Na és ezzel kapcsolatban a következő mondat ragadta meg a figyelmemet, a Huawei bejelentése szerint egy milliárd dollárt száll arra, hogy a saját szoftverekoszisztémáját kialakítsa, amit egyébként egyrészt fejlesztésen másrészt a felhasználó szám növelésére és a harmadrészt marketingre fog fordítani. Egy milliárd dollár, az ugye testvérek között is közel 300 milliárd forint, ami azért nem kevés pénz. Ha onnan nézem, hogy mennyi a te fizetésed vagy az enyém, ha onnan nézem, hogy a Facebook, amikor 6 milliárd dolláros büntetést kapott most nem, akkor még egy kicsit fel a részvény árfolyamai, mondván, hogy ó, csak 6 milliárdot, hát az pitt Szóval onnan nézem, hogy nem olyan sok pénz. De szerintem azért ez rohadt érdekes, hogy a Huawei némileg a hátrányból elő, előnt kovácsolva végtelen erőforrásokat hajlandó megmozdítani azért, hogy egy harmadik félként jelenjen meg ezen a piacon. A végtelen erőforrásokon egy picit azért javítanék, hogy picit oldalra kalapálnám én ezt az állítást. Amennyiben a 2018-as net -ja az 8,6 milliárd amerikai dollár volt, tehát hogy a profitjának egy szabad szemmel távolról is látható, de jelentősnek mégsem mondható részét. Azt mondta, hogy hát akkor vagy ez, vagy elmegyünk szóját termeszteni. Hát vagy ha maradunk Kínában, ami azért szintén nem egy megvetendő piac, de a Huawei azért szereti máshol is eladni a készülékeit. Én nagyon érdekesnek találom tovább is ezt a helyzetet. Egyrészt korábban az Apple volt az a cég, ahol mindig minden kínóton valami nagyon nagy újdonságot, újítást mutattak be. Ezt a szerepet teljes mértékben átvették tőle a kínai nagyvállalatok. Másrészt pedig az különösen érdekes, hogy, hogy ebben a lényegében teljesen mert helyzetben, mi szerint az Android-dal és az IOS-szel kéne konkurálni, a Huawei mégiscsak kísérletet tesz erre. Egyébként ugye úgy, hogy az Android nyílt forráskódú változatát teszik a telefonjukra, amin futnak az Android appok, -ok, csak nincs ott az App Store, hogy honnan lehessen letölteni. Szóval, hogy ez azért izgalmas, meg az is, hogy... Még az, nem, ami még izgalmas, az akkor lesz izgalmas, hogyha csak a kérdésemre igen a válasz. Tehát jól gondolom-e, hogy egy ilyen telefonra le lehet tölteni egy Gmail appot, ha az valahol szerepel egy olyan helyen, amit ez a telefon elér. A Google Store-t azt nem lehet használni, az App Store-t, de, de valahonnan máshonnan azt az APK-t azt le lehet tölteni a telefonra, nem? Hát ez egy kicsit az, ahogy azt Móriczka elképzeli, amennyiben Ferenc főztél már te romot. romot? romot? Ja, romot. romot biztos mindenki, a minden felnőtt élet, férfi életében eljön egyszer az, hogy elmegy arat egy kis cukornádat, és beül a nagy reményekkel, de romot? Mert szerintem nem. Mert hogy az van, hogy nem csak a... Ja de! De volt olyan. Na mindegy, de tehát értem, mire gondolsz, amikor átírjuk egy hardvereszköznek a szoftverét. Igen, igen, igen, és nem csak az izét kell felrakni, nem csak a, a gmail.app-ot tulajdonképpen, hanem kellene hozzá neked még más cuccok is. Mondjuk Google Services. Tehát, hogy a Google, hogyha akarja, akkor elképzelhető, hogy megengedheti azt, hogy Kalózforrásból, mert ebből mindig szoktak lenni kalózforrások, az ember felrakja. Ö, amit nem tudok, és, és régen csináltam ilyet, ahhoz, hogy biztosabb kijelentéseket tegyek én, hogy egyáltalán erre a telefonra ez le lesz-e valahogyan fejlesztve, vagy valaki visszahekkeli és megnézi, hogy működik-e a Huawei Mate 30-on, és módosítgat még rajta, hogyha esetleg nem. Tehát, hogy nem annyira egyszerű, mint hogy hogy megkeressük a. Lézi. Izé, kalóz Google play t és ott rákattintuk a telepítésre. Na jó, de hát ha én a Huawei helyében lennék, akkor én magam különítenék el egy százfős ügyosztályt arra, hogy ezt azonnal fejleszték, és aztán még egy másik százfőset arra, hogy ez kalóz, egy olyan kalóz szoftvernek tűnjön, amit viszont mindenki megtalál, aki ilyen telefont vesz. Igen, csak a, ekkor a Google azt mondja tíz darab tehetséges hogy srácok, jönnek ezek a lekérések ilyen Huawei eszközökről. Mi lenne, ha nem érnének célba? Ha aha. egy elhúzódó háborúra készülhetnek akkor ezek a kollégák. Hát azon egy kérdés, hogy kinek mi az érdeke ebben a történetben? Hát a Googlenak a legkevésbé sem érdeke az, hogy így, hogy így kizárja a huawei az ő felhasználói közül, inkább csak felső utasításra cselekszik, ugye? Hát úgyis, mint köti a kezét a törvény. De igen. De hogy ez a törvény, szóval ezt most egyébként nem pontosan értem, és nem is láttam sehol a felfejtését ennek a dolognak. Én legutóbb ott voltam, hogy lényegében nem is visszakozott az Egyesült Államok ebből a Huawei tiltásból, hanem hogy felfüggesztette azt 90 napra, ami még nem járt le. És hogy akkor ez valamiféle önkorlátozás a Google részéről, már pedig ő akkor se bizniszel a huawei vagy, hogy ez valami, mit tudom én, Majd, amikor viszont véget ér a 90 nap, akkor le kéne szedni az Androidot a telefonról? Az Android azt nem hiszem, hogy le kell szedni, mert Jó, jó, a Play Store-t, Az Azt viszont nehezebb lenne megcsinálni, plusz akkor a Google magára vannak annak az ódiumát, hogy most embereket kesegít el, akik telesírják a párnájukat a pekingi albérletükbe, hogy eddig volt Play Store, és le tudták tölteni a akármit, most pedig nem. Hát jó, de hogyha a törvény kötelezi erre, akkor nincs mérlegelési lehetőség, inkább csak én úgy emlékszem, hogy a törvény azt mondta, hogy a, annak hatályba lépése előtt telepített, vagy hát mondjuk bővítsük ki az annak hatályba lépése előtt Kínának eladott termékek, azok maradhatnak, csak a hatályba lépés után nem lehet már. Tehát úgy inkább azt történhetne, hogy aki még a, a 90 nap lejárta előtt vesz huave annak lenne rajta gmail, akinek meg már később jut ez szélben annak még nem lenne. És gondolom, hogy ez sem nagyon jó. De, hogy, szóval, na jó. de nem tudom, hogy miről van szó valójában, vagy mi az igazi helyzet, és hogy van-e valami újdonság, amit nekem kimaradt a kereskedelmi háborúból. Ö, olyat találtam még közben, hogy, hogy annak idején nemzetbiztonsági dolgokat emlegettek, az mondjuk nem egy olyan pofon, aminek jó a másik oldalán lenni. Tehát ezzel indokolták újra jeleni harcot, ugye. Hát igen, igen. Na igen, de hogy aztán ezt az egész, úgymond az indoklás, nem az indoklás, hanem az egész korlátot. Ha 90 napra felfüggesztették, hogy a cégek fel tudjanak rá készülni, hogy hát ha történik addig valami. Én akkor ezt úgy értettem, hogy lényegében mégsem lesz, tehát hogy visszavonták, vagy ezt ilyen visszavonás felfüggesztésnek álcázva. de akkor ezek szerint mégsem legutóbb augusztus végén nyilatkozott ebben a Google, akkor ő még úgy gondolta, hogy a ez az nem jelenhet meg Google szoftverekkel. És igaza is lett. Hozzájuk így jött el, a, vagy így jutott el a, a jogonak az, rendelet, az ér értelmezése. Hát, nagyon érdekes lesz, hogy uh, sikerül ahol huawei kialakítani egy harmadik ökösszisztémát az iOS és az Android mellett ha így áll a helyzet, ahogy most mondjuk, akkor kénytelen lesz, ha el akar adni egyetlen telefont is. Bár ebben kapcsolatban is azért van egy-két fenntartásom, vagy, vagy inkább, tehát azon gondolkodtam, hogy mindenki azt írta, hogy hát így, hogy nincsen rajta a Google alkalmazás, így lehetetlen lesz eladni. Európában, vagy az Egyesült Államokban. És arra gondoltam, hogy hány olyan, Telefont láttam már ismerősök, vagy kevésbé ismerősök kezében, ami a gyári alkalmazásokat tartalmazza, és azokat használja az adott felhasználó. Tehát azt az böngészőt, azt, tehát senki nem... Tehát nincs, az emberek többsége az nem áll neki e, a standard Android-böngészőt kidobni és a helyére egy chrome vagy ne agy isten, egy Firefox mobile vagy operát telepíteni. Az emberek túlnyomó többsége azt használja, amit kap. És hogyha azon el tudja olvasni a leveleit, meg fel tudja írni a teendőit, akkor, akkor nincs bolya. Szóval, hogy azt is el tudom képzelni, hogy vagy ezzel a setup is e, tud majd érvényesülni. Azt nem tudom, hogy azt az egyet nem tudom, hogy a gmailt, mondjuk azon kívül, hogy a mobilbrózerben e, ugye azt nem tilthatják meg, hogy ott használja bárki is, vagy hogy egy olyan napot írjanak, ami lényegében egy mobilbrózer, ami gmail futtató környezetként jelenik meg. Szóval, hogy akkor ez a ne, lenne tökéletesen elégedett egy csomó olyan felhasználó, aki nagyon akar három kamerával, meg egy lézeres fókusz berendezéssel fókuszálni, de különösebben nem akar gmailben levelezni. Az a problémám ezzel, hogy ehhez az érveléshez hát, lényegében lényegében egy olyan user kategóriát, aminek már a létezésében sem hiszek. Hogy fényképezni akar, de leszarja a gmailt? Igen, igen, igen. Aki, aki csúsztelefonért kifizeti ezt a nagyjából 700 dollárt, ami ennek a kezdőára ellenben nem él benne a Google ökoszisztémában, és neki teljesen mindegy, hogy a Instagramra tölti fel a képét, vagy a vörös csillag instagram Hát ugye de föl tudja tölteni az instagram szerintem, tovább hogy is. Hát, izenahhoz az Instagram mapot. nem lehet. Nem bizony. Ah, igen. Tehát, hogy szívesen beszélget a barátaival, és mindenkit hajlandó átterelni a kínai messengerbe. Telegramra. Mondjuk egy vagy, vagy viccet, Hát igen, ez jó, jó, értem a problémát. A fő problémát egyébként szerintem, vagy legalábbis szerintem a fő problémát, azt mondtad, hogy eh, ha hova, vagy tényleg el akarja adni ezt a telefont azzal, hogy á, jó lesz azért nektek a Vörös csillagstagram Instagram is. Eh, mert milyen jók a specifikációk amúgy, szóval ha ezt akarnál csinálni, akkor nem értem az árazást, mert valóban úgy, ahogy mondta a legolcsóbb verziója, amit 30-nak 799 dollártól indul, és ez fölmegy egészen 2090. dollárig, oké, okay, ez a Porsche Edition, ami ilyen speciálisan dizájnolt vegánbőr, jaj, <gül> Jézusom, hogy bejött ez a kifejezés, hogy vegánbőr, most már rizdozom tőle, pedig a Tesla hozta be. Régen műbőrnek hívták ezt. Vulcan Fiber. Nevezzük a Vulcan Fiber uh, Huawei telefon. Porsche Edition 2000 dollárért. Szóval, hogy egy kicsit drágába kerül. Tehát, hogy úgy, úgy megvenni nagyon sok pénzért, hogy ennyiért Iphone-t is kapok, csak azon van Gmail, ezen meg nincs Gmail. Nincs, nem is a Gmail, az Instagram tényleg az a fontos mondás. Még úgy is, hogy egyébként el tudom képzelni egy csomó operatív és nem, nem tudom, gazdag Google gyűlölő az simán el tudja engedni azt, hogy ezek a nagyapok ott legyenek a telefonján, csak jó fotók készüljenek. De értem, hogy... Tehát egy alsó-középkategóriás telefonról lenne szó, akkor abban a pillanatban bekajáltam volna azt az érvelést, hogy de a alsó-középkategóriás vásárló majd megveszi ezt is. De majd pedig oda megy ahhoz a rokonhoz, aki mindig felszabta neki rakni a lopott ájgót akarom mondani, javész sem lesz rá, Ö, akarom mondani azt az a szoftvert, amire szüksége van, és valahogyan majd ő kőbányi sörökért, mint egy cserébe fel fogja ezt telepíteni. Ebben a szituációban ez a lehetőség nem nagyon van benne egyelőre. Hát valóban, ez akkor egy probléma. Ez akkor egy probléma. Akkor nem tudom mi van, akkor nem értem ezt az egészet, hogy mit, mi, mi, mire számítanak, de nagyon izgalmas, már csak azért is, mert a csomó cikket elolvastam, mindenhol ezt az egy információt kerestem, hogy van-e valami ilyen rendes állítása arról, hogy akkor most ez hogy lesz. De nincs sehova. Viszont beszéljünk az érdekes dolgokról végre. Nagyon jó. Kedves, szenvedő ember mert eddig hát kielégítetlenül feküdtek a mobiltelefonjuk mellett az ágyban is, vagy kedvesük és mobiltelefonjuk, és vagy csak a kedvesük mellett, ez szinte mindegy is. Úgy de majd Eddig nem lehetett, most viszont lehetőség van 12 órás 4K-s eket csinálni. Miről? Bármiről. De Ez mire? a telefon tudja. Ja, a telefonnal. Igen. 12 órás 4K-s timelapse. Mond, hogy sikítasz, hogy, hogy végre, végre, eddig vártál. Az első tárcsás telefon megjelenés óta azt szeretted volna, hogy 4 k 12 órás <há> timelapse-eket csináljál, és most itt van. Tisztán emlékszem arra a pillanatra, hogy ülök szemben a híros tárcsás telefonunkkal, hallgatom, hogy a nulla egészen hosszan pörcögve visszaforog, eredeti helyzetem és arra gondolok, hogy de jó lenne, hogyha ezzel a telefonnal lehetne négy káztármapszot csinálni, 12 órán, vagy legalább egy fotót csinálna. És azt mondja, tehát így, nem, az a telefon nem volt alkalmas a fotókészítése semmi értelemben. Juk volt rajta, tehát juk kameraként lehet használni mindent, ugye, mindent is. Arra próbálsz kiukadni, akkor mondhatom így, hogy egy csomó nagyon eh, nagy számmal leírt, de fölösleges újítás van a mét 30 ban Hát lehet vele nagyon lassított-lassított felvételt csinálni. Még csak erre se. Még csak erre se. Tehát de nem, nem erre akartam köngni arra, hogy va... tényleg raktak bele egy csodálatos kamerát. Illetve hármat. Jó, hármat. Meg van az a lézeres cuccos fent a rakétavetőnek a felső sarkában. Vagy egyszer csak összeült a kommunikációs csapat, és kitalált hozzá olyan kézeket, amik lényegében nem léteznek. És ezeket aztán később egy ember elmondta a színpadon. Ó, értem. Oké. Okay. <laughs> igen, igen, azt tudom, hogy a nagyon lassú-lassított felvételt azzal demonstzták, hogy bármilyen helyzetben látszik a kolibrinek a száncsapkodása. És hogy ez kurva jó, de vajon akarok-e én kolibrit fotózni? kamerája tényleg rohadtul jó ez a, mondjuk ki a számot ennyit megérdemelek, 2608 van darab képetre rőzít másodpercenként 720p-ben, ami leginkább a sok szóval írható le. Hát eddig ilyen 960 körül volt a, a csúcs, mármint telefonban. Igen, ahhoz képest hogy ilyen hétszeres szorzó az elég erős. Jó, de hogy minden más is elképesztő benne, hogyha a hardware vagy mondjuk úgy, technikai szemmel nézzük, amennyiben van benne egy a világ legbrutálisabb, legerősebb csipje, rendszer csipje, a Kirin 990-es, amiben beépített 5G modem is van. A kijelzője az, főleg a m 30 Pro-nak az ilyen oldalt, egészen ráhúzódik a telefonra, mint a Samsung csúcsmodelleknél és ott is érintés érzékeny, és ezért ott van ilyen érintés vezérelt hangerőgomb, meg ilyesmi. Azért ezt szerintem így technikai értelemben egy nagyon kívánatos telefon. De nagyon kipróbálnám. Rendkívül módon várom azt, hogy így nyáron a zsebben felveszi üvöltősre a hangerőt. de tudom, valakinek nem hinni is kell ebben a készülőben. tényleg tök jól néz ki? 4500 milliampere órás akku, azzal egy hétig megy szerintem. Mi ez a Telefonok Form egyes autója, mint ahogy sok minden más is? Így, így, valami. Sz szép vagy, vagy zsiráfja, Szép-szép, de otthonra nem kéne. Hmm. Hát jó, minden esetre érdekes, hogy, hogy mi lesz vele. Szerintem jó lesz figyelni ide. El, eldőlhet, hogy merre megy a telefonvilág sorsa ezen a készüléken. Ellenben a Huawei mást is bejelentett ezen az eseményen. Ez csak egy apróság, vagy nekem apróság, de érdemes nektek ki megemlíteni, bejelentettek egy okostévét a Huawei Vision néven, ami lehetne teljesen érdektelen is, állítólag sokkal többet tud, mint egy átlagos okostévé, de nekem az jutott eszembe, hogy az okostévékkel többnyire az volt a bajom, hogy valahogy úgy nagyon erősen lehetett érezni mindig rajtuk, hogy ezt olyan cégek, vagy cégek olyan részlegei tervezték, akik eddig egyáltalán nem értettek ehhez a. Ehhez az okos eszköz User Interface Design dologhoz. Nem csináltak eddig telefonokat, vagy nem az a részleg csinálta a telefonokat, és a tévékre sikerült egy ilyen nagyon nehezen használható, nagyon lassú, elavult szoftveres bénasságot feltenni. És akkor ehhez képest most jön egy szolgáltató, aki fordítva üli meg ezt a lovat, a, mondjuk hogy az informatika felől érkezik, és valószínűleg tud csinálni egy olyan tévét, amit már egy régen értetlenkedve Várunk, hogy eddig miért nem csináltak már egy olyan tévét, amiben tök gyors a processzor, ha már úgyis marha drágák ezek a tévék. Csak ezért tartom érdekesnek, aztán lehet, egyrészt lehet, hogy vannak olyan tévé a Samsungnak, meg az LG-nek is, amik már iszonyú jók, de másrészt meg az is lehet, hogy a Huawei okos tévéje nagyot fog előre lépni. Ö, nem voltak a kezemben, nem használtam ilyet. Csak fotón videón láttam, de az lg a webOS-re alapozott tévéje, az legalábbis egyszer majd egy ránézést megnéz, annál inkább, mert a szegény webos ez mindig a, az ilyen szopvágas operációs rendszer volt, amit telefonra rárákták, az gyorsan kihalt a cég, cégestül, pedig, pedig az interfész az okos volt mindig. És, és amit láttam ebből a cuccból, ebből a tévésből, ott is úgy tűnt, hogy rájöttek olyan, olyan UX és UI dolgokra, mint például a tévétől az ember messzebbül nagyobb betűket kell használni. Hát, meg a távirányítom van e, tapipad, hogy lehessen úgy irányítani a kurzort, meg van rajta a mikrofon, hogy hangvezérelni is lehessen. Az Apple TV-n is ott vannak ugyanezek a feature -ök. meg egyébként a legtöbb Android TV alapú kínai olcsó dobozon is. Tehát nem mondom, hogy ez hatalmas előrelépés. De minden esetre kíváncsi vagyok. Ez csak azért érdekes ez nekem, mert ez az a pillanat, amikor egy kifejezetten nem tévégyártó gyártó lépbe az okos TV piacra. Kicsit olyan mint, mint ahogy a vagy hát lehetne olyan mint ahogy a Tesla belépett az autógyártásba. gyártásba. Mi szerint hozott egy ilyen nagyon ilyen, ilyen startup per szoftveres szemléletet az autógyártásba, és lehet, hogy hogy a, mit tudom én a, a fékek azok nem elég erőteljesek ahhoz, hogy a Model 3 performance edition megállítsák egy pályamódban, de a szoftveres megoldások azok elképesztően okosak és ezerszer, ezerszer szimpatikusabbak, mint amit egy átlag középkategóriás autónak a száz éves bén szar szoftvere tud. És valami ilyesmi ez a tévéknél is. Ez a híd nem ér össze középen, de az a design. Nem, azért nem egészen. Tehát, hogy, mire, sőt, nagyon nem. A Tesláról én még olyan véle,ményt nem hallottam, hogy de szar ez az autó. Mm. Olyat, olyat hallottam, hogy nyafognak a gyártási minőség miatt, meg hogy mit tudom én, valami anyag benne nem olyan fasza, de hogy ne ez lenne a világ egyik legjobb autója, ilyen vélekedés szakembertől még nem hallottam. A nyafogástán ezt én nem erősebben fogalmaznék, tehát az a ha a festék az autódról, az egy komoly probléma, pláne, hogyha nem régi autóról van, szóval nem újról. ember letted, most ilyen végére már majdnem megtanultak gyártani ebben viszont teljesen igazad van Uh, ma, holnap, ha nem vigyáznak, pénzt is fognak keresni. Jó, hát az most egy másik, egy másik beszélgetéstárgya lehetne, minden esetre az, hogy... Tehát én azért azt látom, hogy, hogy uh, akárki ül be egy Teslába, akárki próbál ki vele dolgokat, mind nagyon meglepődik azon, hogy mennyire rohadt jó dolog ez a Tesla. És, és mindegy, hogy mennyire skeptikus előtte. Uh, egyrészt igen, másrészt... Uh, ez azért még attól tartok nagy részben az elektromos autójelmény. Ami nekem, a, ami nekem egy nagy részt egy Citroen Lizet CZ-ra hozta meg először, hogy nyomom, megy, mint a állat. Nem, nem csak ez, szóval én, én mostanában láttam egy pár ilyen, ilyen megtérést, mondjuk, és, és mindenki azt mondta, hogy nem hitte volna, hogy ilyen jó irány, hogy ilyen a futóműve, hogy ilyen a fékrendszere, hogy szemben a többi elektromos autóval milyen végtelenül jó mondjuk a fékrendszer Hallottam ezt most legutóbb hálandrás és Karotta beszélgetésében, hol a két elektromos autovlogolással foglalkozó szakember arról beszélget, hogy milyen iszonyú jó ez a kocsi. Próbálom hangosan forgatni a szememet adásban. Én nem akarom meglátni, se meghallom. <gül> jó, jó, jó, jó. Kedves hallgatók, a következő adásunkban kompetitív szarvas gombatesztelésre fogunk beszélgetni. Menjünk tovább inkább. Jó, van egyébként eszembe jutott, hogy mi volt az, ami az adás elején nem jutott eszembe. Na. És szólás összefüggésben beszélni. volt a Bluetooth vezérelt, e, hogy mondjuk a dildót másképpen. Van a vibrátor, azjáték. A a Tehát, az, hogy miért van? Tehát szoktunk gyakran ércelődni azon, hogy mindenféle eszközökben van már Bluetooth, és igazán nevetséges, hogy minek. És én rájöttem. Nekem leesett mondjuk szerintem nem tettem egy nagy felfedezést, de hogy, hogy ugye szeretünk róla úgy beszélni, hogy azért tesznek bele bluetooth mert a Bluetooth chip olcsó és hogy már csak tényleg ki kell találni hozzá valami teljesen hülye appot, de hogy nem, nem erről van szó. Én rájöttem, azért kell minden eszközbe Bluetooth, mert ha van benne Bluetooth, akkor nem kell rá csinálni user interface-t, nem kell rá csinálni gombokat, meg tekerentjüket, meg ilyesmiket, mert hogy lehet a telefonról vezérelni, tehát hogy kap, tehát azzal, hogy van benne egy darab bluetooth chip, azzal kap egy, egy nagyon kifejlett és kifinomult felhasználói felület lehetőséget, ahonnan mindent lehet rajta állítgatni, vezérelni és irányítani, és ezt jelentősen olcsóbbá teszi a gyártást, hogy nem kell rá magára az eszközre rátenni a, a vezérlőpultot. Hát mi helyet a kibekapcsolást és a párosítás gombot megoldottad? Jaj, hát az e... jól, ha már ez nem igaz, hát most már már párosodnak a bluetooth eszközök, hát még a dildók. Ezzel megint a megosztanak a vélemények kategória azért az a, amikor egy bluetooth eszköz nem tud párosodni, akkor egy idő után eljön az, hogy a falhoz kopogtatod gyengéden, és lehetőleg nem hoz a falhoz, ami a szomszéd felé néz. Én úgy mondanám, hogy ha egyszer sikerült őket rádomálni arra, hogy legyenek barátok, akkor utána már gyorsan Felismerik egymást újra nekem, ezek a mostanában így tapasztalataim. Nekem pont tapasztaltam, hogy ha egyszer valami szar, akkor utána, hogyha törlöm és elkezdem újra párosítani, előbb megint megtalálja egymást. De még mindig nem mondanám azt szívesen a bluetooth ra hogy ez valami jó. Nem annyira szar, mint 15 éve volt, amikor először találkoztam vele. Már nem kellek felsikítva, hogyha a bluetooth sal álmodom. De ha még lehet választani a Bluetooth és nem Bluetooth-os között, akkor még mindig azért inkább nem nyer. De nem, bluetooth nincsen, nem? Vagy hát lényegében nincsen. Egér mondjuk. Nem, úgy értem, hogy... Ja, értem, te azt mondod, hogy a, a vezetékes és a Bluetooth-os között választani. Igen, igen, igen. Ö, illetve a másik persze, hogy ö, ebben az esetben a Bluetooth azért egy izgalmas választás, mert például a szexjátékot az ember jellemzően egy olyan körzetben használja, ami ö, szinte tökéletes arra, hogy rádiahullamokat nyeljen el az, az emberi test. Tehát miben terjed, szarul a rádiahulám ebben? Hát igen, de itt közel lehet tenni az adót és a vevőt egymáshoz. Igen, meg tudsz erősen adni, ezért fogják kint látni az utcáról, különösen, hogy rosszul írtad meg a Bluetooth security részét a dolognak. Na jó, hát igen, ez egy, az egy, megint egy másik réteg, igen. Tehát azért a meghekkelhető szexjátékok. Ezzel talán... Talán nem lövök nagyobb mellé, ha azt gondolom, hogy volt Black Mirror epizód, ahol úgy ölnek meg valakit, hogy, hogy eh, túlvezérlik a vibrátorát, nem? Nem volt valami ilyesmi? Nem tudom, mert le marad a kb. két Én meg összesen egy darab epizódot láttam az összes Black Mirror-ból. Jó, jó, jó, jó, ne üssetek, ne üssetek, földön vagyok. És reminem az is a David cameron as volt. Igen, az volt az természetesen szóval nem vagyok igazán képben, de hogy több persze, én is csak az újságból szerzem a tudásomat. Na jól van, de hogy, hogy akkor ezek szerint én legalábbis azt gondolom, hogy megfejtettem, hogy miért kell minden kínai vacakból bluetooth csip és bluetooth képesség és egy nagyon rossz kínai karakterre kell telepakolt app, mert így nem kell ugyanez a kijelző magára az eszközre. Ellenben, ha már a miért kell a akkor az a következő kérdésem, miért kell a Firefox? De inkább máshogy mondom, honnan van a Firefoxnak pénze arra, hogy böngésző fejleszten? Ez a kérdés merült fel bennem, amikor ma belefutottam abba a hírba, hogy gyakrabban érkeznek majd a Firefox kiadások, ami egyáltalán nem érdekes, semmilyen szempontból, csak hogy ugye szemület az, hogy de tényleg egyszer már utána kéne nézni, hogy honnan csinálnak pénzt azok a böngészők, amiket mindenki ingyen használ. A miért kell? Egyébként van egy nagyon gyors válaszom, amely szerint az internetnek soha nem tette azt jót, amikor, amikor egy darab böngésző volt, vagy túlnyomó részben egy darab böngésző volt. De ekkor merevettek be a szabványok, meg jöttek be azok a kizárólag egy böngészőben működő megoldások, ami miatt annyira utáltak, hogy az internet exportálhatott. Most kb. a chrome hasonló helyzetben, annál is inkább, mert nagyon sok alternatív böngésző valójában a, a chrome a motorját használja. Igen, igen, valójában minden, tehát min mindig volt egy Uralkodó böngésző, ami kényelmetlen magas százalékokat ért el a, a piac részesedésben. A, a Chrome előtt ez ugye az Internet Explorer volt, azelőtt pedig a NetScape. Hát azelőtt ez az már mindegy a mozaik volt, de az nem tekinthető azért a mai értelme előtt böngészőnek. Igen, mobilon pedig többnyire a mobil szafarit szokták szidni azok az ismerőseim, akik dolgoznak vele. Azt se tudom, mi az én nekem, csak egy iPhone-om van. Az, amivel el. Jó, valójában tudom, de nem szoktam használni. Soha semmire fel sem merül. Nem, a soha semmi az nem igaz, de egzotikus túrákat teszek néha a szafariba. Amúgy már nem használom. Na mindegy, szóval felmerült bennem ez a kérdés, hogy vajon honnan van a Firefoxnak pénze arra, hogy legyen. És meglepően egyszerű a válasz. A gula adja neki uh -huh. ezt a zsét, amennyiben a bevételének a 94 a legalábbis 2018-ban így volt ez, abból származott, hogy a keresőmotorokkal kötött megállapodásokat, mi szerint promotálja azokat, hogy első helyen a Google-t ajánlja, azért valami 300 millió dollárt kap, és gondolom a Bing meg a többiek is fizetnek valamennyit. És egyébként a, ezt a krómos megállapodást a Yahoo-val kötött korábbi megállapodással cserélte le, nem, ezt, a, tehát a jó megálpodást cserélte le a bocsát Google-sel, és hogy ebből, ebből van az a sok ember, aki ott dolgozik, egy egészen pici, egyébként, jó, nem, nem vissza nem olyan pici, hanem egy szemmel látható mértékű összeg, a 300 millió dollárhoz képest egy olyan 13-14 millió dollár, az meg magánemberek adományaiból jön össze és azt szerintem jó sok pénz egyébként. Tehát viszonylag sokan sok pénzt tesznek abba bele, hogy létezzen egy hát úgynevezett független böngésző, és ezt én tulajdonképpen komálom is nagyon. Hát plusz laborként is működik, működik egy csomó funkció van, amivel a, a mozilla próbálkozik, hogy hogyan lehet alternatív böngészőt, alternatív platformot plusz szolgáltatásokat hozzápakolni, még hogyha ez esetenként olyan ö, egyszerű megoldás, mint például megvették a Poket nevű ö, könyvjelző elmentő szolgáltatást, és berakták a saját böngészőjükbe. Hát igen, igen, ők folyamatosan, de azt mondjuk a létezésükből eredő módon is következően azt, azt csinálják, hogy megpróbálják máshogy látni a világot, mint ahogy a piacvezető látja. Nem szó, hogy nekik ez a létük lényege, hogy. Máshogy. Az ugyanaz gyorsabban, meg az ugyanazt kevesebb memória igényel, ez megint nem az a fajta igény, ami a felhasználók túlnyomó többségének a valós igénye lenne. Azt viszont lehet mondani, hogy nem mi vagyok a Google, ezért megtehetünk olyan dolgot, amiket a Google ö, nem nem tehet, meg nem akar megtenni saját Tehát mondjuk erősebb privacy védelem. Hmm. Az elmúlt egy évben nagyon sok ilyen dolgot építettek bele. Ja, igen, igen, nem azon ingatom a fejemet, hanem, hogy vajon a felhasználók hány százalékát érdekelheti ez, vagy mondjuk inkább, hogy kérde, tegyük fel inkább úgy a kérdést, hogy a felhasználók hány százalékot dönt MSN szempont mentén végül is a Firefox mellett. Szerintem ez egy számjegyű, de lehet, hogy tizedes egy alatti. Biztos, hogy nem tizedes egy alatti, szerintem annál sokkal több szemét történt az elmúlt két évben, viszont... Viszont egy kis böngészőről beszélünk neki, Tehát az, az a szerepe, hogy legyen egy alternatíva. A, hát kb. mindenki mással szembe, aki a Google. Hát és ilyen még az Opera, meg most már az Internet Explorer. Az Internet Explorer nem is, hiszen olyan már nincs is. De ez mind a kettő Chromium motoros, nem? Nem, nem WebKit, alap, vagy a, web, a Chromium is WebKit. Ezt sose tudom. Ott valahogy nekem az volt mindig az érzésem, hogy végül, ha elég mélyre ásunk, akkor ugyanahoz az egy darab maghoz érkezünk meg, de lehet, hogy kettő van. Na tehát, a operának a motorja, itt vannak mindenféle dolgok, hogy egy háromhengeres keresztbe fektetett van kell. V V8, ami a uh, Chromium projektnek a JavaScript engine valamint van egy Blink nevű engine, ami szintén a chrome származik, tehát akkor ezt nevezzük az egyszerűségedvén chrome -nak. Igen, sok Chrome motor van, sőt, hát a, a, a Microsoft újböngészője is Szép, lassan meghajtotta a fejét, és átváltott kromiumra. Az edge, igen. Ami, hát mondjuk azt klasszikusan az a böngésző, amit az ember elindít, hogy letöltsön vele egy böngészőt. Lehetne benne egy ilyen funkció, az nagyon szimpatikusá tenni. Mit Az első, a nyitó képernyő nem az lenne, hogy az egy nagyon jó, hanem hogy szeretne letölteni egy Chrome vagy firefox böngészőt, ide kattintson. Hát erre egy időben kötelező voltak az EU által, hogy dobjon fel egy ablakot, ahol nem tudom, 5-6 különböző böngészőből választhatsz, szónyt feltelepét. De ez hova tűnt? Azt hiszem, hogy le, lejárt a büntinek a határideje. Vagy egészen egyszerűen az lehet, hogy nem szoktunk Windows-t installálni most már szinte soha, nem? Hát én augusztusban installáltam utoljára. Tényleg. És nem, nem keresztem keresztem számítógépet. Milyen, milyen böngészőt szeretnél? Őrület hanem előbb feltette a krómot. Jó, van, jó, van, értem. Feltette az egyet, én feladtam az összes többit. Aha. Ha nem is egy állatkert ide, azt hiszem, hogy három-négy büngészőző van fent. Hát van egy. Szeretnék csinálni egy olyan podcastot, egy évig tartana, minden hónapban lenne egy adás, ami egy felhasználókkal készülne a beszélgetés, és mindenkitől azt szeretném megkérdezni, hogy mondja vajag, hogy egészen pontosan miért használja az egyet. Azokat, akik azt mondanák, hogy ja, egyet használok, nem tudtam, ezt adták a számítógéphez, azokkal nem csinálnék hosszabb beszélgetést, ők végül nem szerepelhetnének az adásban. De akinek valamilyen ilyen megfontolt érve van arra, hogy ő miért egyet használ, azt annyira szeretném megérteni tényleg, hogy miért. Vannak még ilyen témák egyébként, vannak szoftverek, amik nem tudom, miért vannak. Keresen, még ilyen szoftvereket. Mondjunk olyat, amire biztosan kapunk kommenteket. Igen, igen. Kedves hallgatók! jelentkezzenek, legyenek szívesek, hát, de ha nem is nagy számban, mert ezt nem fogjuk tudni majd moderálni, meg mindenkinek udvariasan válaszolni, amiről amúgy híresek vagyunk, a Total Commander felhasználók, és Ez itt, Én itt vagyok. Én, Feri, Ferenc Ferenc. Mi a búbánatnak? Hát 2019-et írunk, nem pedig... Jó, e... ma már nem használok, de csak azért nem, mert nincsen már Windowsos os eszközöm nekem személyesen, de amikor a feleségem valamelyik laptopját kell bűvölni, akkor azért Hát azért felszokott nem mert örülön gyorsan felpattintok egy Total És hogy miért? Egyetlen egy oka van, mert izommemóriában vannak bennem a parancsok. Nem tudnám megmondani, hogy F-öt vagy F-hat a másolás, de egész biztos, hogy eltalálom. nyomsz szépen. egy f hogy renmov Igen, igen, igen, igen. Szóval, hogy egyszerűen csak azért, mert annyira sokat használtam azt az eszközt. Tudod, mint szoktam gondolkodni, hogy mennyire lehetnék én menni egy tízes skálán, hogyha valahol az utcán arra lenne szükség, hogy be kell ülni egy régi trabantba, egy kormányváltós trabantba, és el kell vele menni valahonnan, valahova. És hogy én egész biztos, hogy álmomból felébresztve bármikor, nagyon részegen is el tudok vezetni egy régi trabantot tökéletesen, de hogy be tudom állítani a fűtést is úgy, hogy jó jöjjön a, a meleg levegő, pedig azt három, három csúszkával kellett csinálni, és megvoltak a trükk, hogy mit hova kell húzni ahhoz, hogy jó meleg legyen a kocsiban. Szóval, hogy, hogy valami ilyesmi lehet a Total is. is. Teatrabondban hol van az egyes? Lent. Úgy értem, vízszintesen áll a, a váltó és beljebb. Tehát úgy van, hogy egyes lent, Kettest föltolod, hármast 45 fokba húzod a kart magad felé és le, négyes föl. Igazán jók a négyest úgy váltják, hogy a kormányon keresztül, tehát a karimán belül nyúlnak le és teszik föl három újjal, hármasból négyesből kart. Igen, és ne felejtsük el a szivatót használni, valamint mindig a benzincsap is legyen kinyitva, amit az utastérből az anyós lábánál lehetett állítgatni. De jó Isten, mit szenvedhettetek? Nem, hát ez is, miért érted, egy helikopterpilóta az, egy mai helikopterpilóta mit szenved, mire beröffenti a motort, legalább 45 kapcsolót pattint, teker, beállítja a rádiót, a transpondert, a mindenféle jeladókat, nyomást ellenőriz, hát iszonyú, mit kell gépészkedni, ahhoz képest a trabantot vezetni. Egy vicc. Jó, de egy helikopter, ez egy. Az egy bonyolult üzem. Hát egy, de, van egy. Egy autó, az nagy propellered, a tetején, meg egy kicsi ott a fenekén, csak azért ne pörögjön körbe körbe hülye módon, mint a pill. azért, mert nem rendes orosz helikoptert vezet, ahol van két ellenir ellenirányba forgó rotora tetején. Hát a Kamovka 26-on miatt. Hát, ha azért K52-eseket osztogatnának a sarkon párpontok, akkor hogy nyilván azt vezetnék, de Én azt egyelőre azért. azért még... igen, fizetnék is. Ha vezethetnék egy K 52-est, az egy ilyen. Nagy és vad katonai helikopter. Kedves akatok, képzeljétek el egy ruszki apacsot, és akkor most mindenki, aki legalább a tűzolder akciót látta, azt most így. Igen. A ruszki apacsot, amit mondjuk, amit 20 évvel az apacs után terveztek, az tényleg egy nagyon állat durva vad fegyver. Jó, amiket nem szeretünk, ugye nem szeretjük a fedveleket fújfújni. Nem vagyunk igazi, teljesen rövidagyú férfiak, akik egy fegyver olajos vasdarab láttán azt mondjuk, hogy. Hanem azt mondjuk, hogy fuj! Erről eszembe találtam, hogy régi filmet képzeld el. A magyarú voltak az hbo -gón. Ez a Hullagyártó harckocsi magyar címre hallgat. <tos> Uh, eredeti címe a The Pentagon Wars, 98-as film, és az M2-es Bradley uh, fejlesztésének a hosszú 30 éves történetéről szól, ami eredetileg egy csapatszállító akart lenni, de aztán annyi mindenki nyúlt még bele abban a 30 évben, amíg fejlesztették, hogy egy csapatszállító volt uh, toronyal rakétákkal, nagyon szarpáncélzattal, uh, visz uh, viszonylag kevés katonával, mert a sok minden mellé már nem fért bele ez és ennek az átadásáról szól, és arról a botrányról, aminek a végén az egészet újra tervezték a fenébe, hogy legalább az emberek maradjanak benne életben ha véletlenül valaki meglövi. Szerintem ilyen klasszikus uh, startup megközelítési fegyverfejlesztés. Mindenféle ötleteket beleraktak, és amikor úgy érezték, hogy jó, most már körülbelül elértünk oda, ahol el akartunk érni, akkor kidobták az egész dizájnt, és újrafejlesztették az alapoktól, de akkor már a specifikáció az ugye megvolt egy oldozat-foldozat prototípus formájában. Nem rossz ez. Ez elején is volt egy specifikáció, csak aztán mindenkinek volt még egy vágya. Az, hogy nem emlékszem, milyen, milyen összeg hangzik, ami mennyit költöttek rá, de hogy 70-es évekről beszélünk, és milliárd dolláros nagyságrend. Nyilván nem lehetett olcsó. Igen, gondolom. De kézműs módon készülne. Örülök minden esetre, hogy nem a Kék Villám című filmet említettet, ha már helikopterekről beszéltünk, mert hogy volt egy ilyen a szupertitkos új fejlesztésű helikopter segítségével, az állam ellen, na, mindegy is, szörnyű, X-kategóriás film volt. Az őrült jó órájával. Láttam. Igen, igen. És mivel a 80-as készült, csak hogy csináljunk hozzá kedvet is, egyszer legalább 15 másodpercig néznek a lopakodó helikopterből egy mesztelen nőt. Ma már ez nem lenne benne. Plusz ma valószínűleg kéne hozzá történetet is írni. Ez ott és akkor elmaradt. Na jó, de nekünk tovább lehet menni innen. Ezért nem beszélünk a tűzmadár akcióról? Ó, igen, arról ne beszéljünk semmiképpen, pedig abban nagyon menő helyből felszállós repülők vannak. És akkor, de akkor még, akkor szintén ne hozzuk ide a Rés a Pajzsan című, ráadásul Nikkép készült filmet, ott az, ez minden sebet hordoz magán, ami ellenszenves lehet egy filmben. Nem Nick cave. mit mondtam? Vagy Nick, segíts! Cage-et mondani. Nick Cage, köszönöm szépen, Nicolas Cage, így van. Nick Cave, bocsánat, Nick cave elnézést Cage, igen, ő volt. Itt azért, hogy Nick Cave a szomorú bölény tekintetével elgitározni el el a el el katonás filmben, azt hogy megnézném, akár kétszer is. Igen, igen. Egyébként az nagyon vicces, hogy az amerikai hadsereg időnként rászól nagyon sok pénzt ilyen filmekre, és ebből Hát jönnek ki közepesen vállalhatatlan darabok is például. Máskor sikről egészen propagandát összehozni, mint mint amilyen a Zero Dark Thirty. Az, az egynek jó volt azért. Az egynek jó volt. Egy pillanatra még most gyorsan visszamegyek a helyesbítős üzemmódba. A Résa Pajzson című filmben nem a nagyon nehezen kitalált nevű Nikolas Cage a főszereplő, hanem John Travolta. És Christian <laughs> Slater egyébként. <laughs> De nem voltam nagyon messze. De a frizurás stimmel, majdnem. Legalább a színe. Hát meg a megalopakodó repülőgép, ami a főszereplője, a harmadik főszereplője ennek a filmnek. Ú. Uh, utolsó film, esküszöm. Emlékszel -e arra a filmnek kétszeres évek? Az már, hogy a bombázó. Valami mesterséges intelligenciával megáldott ilyen szuper drón bombázó fejlesztése zajlik. Egyszer felengedik a gépet, belecsap egy villám, amitől nyilván megőrül a dolog. <Llül> és lent a hangárban elhagzik az, hogy mit csinál. Zenéket tölt le az internetről. Milyen zenéket? Az összeset. <Llül> Ez volt az, amikor egy kollégium szabban lepauzolta a filmet, és kiment rágyújtani. <Llül> Ezt teljesen megértem. Igen, én is kimentem volna mutatok neked valamit, meg a kedves hallgatóknak, és ami szintén pontosan megír egy nagy cigarettázást, ez egy művészeti projekt, mint ilyen. Egyébként ezek általában szerintem a világ legszórakoztatóbb dolgai, amikor egy ilyen tech agyú ember azon gondolkodik, hogy a sok kis rezgőmotort, a sok kis fényérzékelőt mire tud használni és hát amit mostanában láttam, az egyszerűen maga a csodálatoság és tökéletesség. Persze úgy illene, hogy megmondjam azt, hogy ki a művész, meg mi a címe az installációinak, de ez nem olyan nagyon fontos, valami professzor. Nem Daniel Rosin, vagy ő a, a videós? Azért nem tudom megmondani, mert az Instagramon, a meseből Instagram account találkoztam ezzel a dologgal, de nem, nem, nem ez a fontos nekem. Kedves hallgatók, és kelt, képzeljetek magatok elé azt a dolgot, hogy szerzünk egy pingvin akciófigurát mondjuk, tehát méretét és anyagát tekintve akciófigura, formáját tekintve pingvin, aminek ugye csak a gyengébbek kedvéért mondom, a hát a fekete, amely vértje azonban fehér. Ezeket egymás mellé föltesszük egy mátrizba, mindegyik alá teszünk egy kis forgómotort, majd az egészet elkezdjük vezérelni valamilyen. Tehát elkezdjük ezeket a pingvineket pixeleknek tekinteni, és amelyik pixelnek világosnak kell lenni, azt arra úgy fordítjuk, hogy a mellénye látszon, amelyiknek pedig feketének, azt úgy fordítjuk, hogy a háta látszon, a kis elektromotorjaik segítségével, és aztán ezen mondjuk, egy megjelenítünk egy mozgóképet, ahol ide-oda forognak a pingvinek, és ettől változik a kép, én ezt egyszerűen rajongva imádom. És aztán ennek egyébként az okosított változat, amikor a pingvinek helyett valamiféle ilyen, ilyen háromdimenziós, tehát minden irányba dönthető tükrök, vagy valami tükröződő felületekből vannak a pixelek, és ez tényleg úgy tud viselkedni, mint egy nagyon nagy pixelú kijelző, már szürkárnyalatokat is megjelenít, minősíthetetlen csodálatos projekt. És ami igazán szépen, a sákeresztem a fickóra, Daniel Rozinnak hívják. És hogy 1999-ben megcsináltam már ennek a legelső verzióját, ez egy fa tükör nevű, Wood Mirror nevű dolog volt. Mechanikus tükör ez is, szervomotorokon fordulnak el különböző színű fa lapok, azt hiszem. És ha Eliász, akkor egy kamerával megfigyel és kirajzolja erre a tükörre a 830 pixel segítségével a te ábrázatodat. És az egy dolog, hogy ez egy rohat jó ötlet volt már akkor is. A másik mindig elkezdtem gondolkodni, hogy 99, bőven az Arduino előtt vagyunk, bőven a egyszerűen megvezérehető servo előtt vagyunk. Ebben rohat csak munkát kellett akkor belerakni, hogy ez működjön. Nem is bőven, de az origo előtt vagyunk, és az internettól szülési fájdalma közepette. Igen, tehát ma, ma ezt izé 80 méter dróttal és egy Kínából megrendelhető elektronikával meg lehet csinálni akkor ez rohadt munka volt. Igen, akkor ez egy elismerésre mellett mechanikai, vagy elektromechanikai teljesítmény volt, és ja, imádom, én imádom az ilyen projekteket. Semmi, tehát körülbelül ugyanannyira menő, mint a, mint tudod, az a sok szögből álló párna, nem párna, amikor nagyon sok ilyen szög van egy egy mátrixba beleszurkával, és ha mondjuk belefekteted az arcod, akkor annak a negatív lenyomata ott marad. Igen, igen. Előbb leszem, te ismered a kafka szobrot Prágában? Vagy láttál e, róla hát a videót? Lá láttam róla videót, és az is az a dolog, ami mostanában elmennék Prágába, akkor biztos, hogy hosszan állnék a szobor előtt. Az is ez a játék. ez a, úgy kell elképzelni, kettős hogy fel van darabolva a szeletelve egy kafka fej. Visszintes szeletekre amit motorok forgatnak, és időnként másfelé néz a fej, úgyhogy szintenként átforog kis kiesletetéssel. Igen, és csillogós fém a, a burkolatja ezeknek a szeleteknek, tehát, az, tehát egy, egy csillogó, több ember magas fejet kell elképzelni, ami visszintes szeletekben per szelet mozog, forog ide-oda. Őrült jól néz ki az egész, nagyon kafkai. Így ezek a mozgó szobrok egyébként nekem nagyon be tudnak jönni. De még azok is, nagyon régről emlékszem ilyen élményekre, már sem a szerzőt, mármint sem a művés, sem a szituációt nem tudom feleleveníteni, de hogy olyan szobrokat láttam, hogy egyszerűen csak mondjuk a napsütés, vagy a víz, vagy a párolgó víz hatására változtatták a mozgásukat, de hogy még közelebb menjek a mindennapokhoz. Emlékszel arra, Hát mondjuk a mindjárt végten népszerű kis fröccsöntött hülyeségre, ami egy üvegből készült gólyafej, volt, a gólyafej, általánás végén már, mint az üveg ö, oszlopocska másik végén, valamiféle alkoholal, vagy mivel telítette ilyen öböl, vagy bugy volt, és akkor ez a cucc ez így tudta mártogatni a csőrét egy előtte heverő pohár vízbe, vagy hát pohár folyadékba, és aztán kiemelte a fejét, és megint bedugta, és mindez csak valahogy attól működött, hogy a, a csőrre rákerült alkohol, az e, elpárolgott, vagy épp nem párolgott el. Ez az ez egész kevés pármolekulányi alkohol befolyásolta nagyon jól kiegyensúlyozott cucnak az egyensúlyát. Nem, ez nekem nem volt meg. Fú, hát én azt is nagyon csodáltam. Majd mindenképpen linkelek elő egy képet. Persze, hát hasonló játék egyébként a gyertyá által meghajtott mindenféle forgó pörgő csoda, ahol csupán a felszálló meleg levegő kell ahhoz, hogy megtekerjen egy, egy propellert, és utána arra megkössére valamit, ami viszonylag kis súrolódással elkezd mozogni. Ez a klasszikus, nem a világ legnagyobb ötlete, de azért, hogyha bekapcsolod, akkor el lehet nézni egy darabig. Abszolút. Igen, igen, azt hiszem, hogy ez volt a elektromosanikus játékok, amelyektől borsodzik a hátunk az örömtől rohadtunk, ahol egyszerre sok ilyet mondtunk. Viszont van egy hasonlóm, Mutasd. ami nem játék, hanem, hanem egy ötlet, amire hát bárki gondolhatott volna eddig is. Most viszont, ha minden igaz, akkor még ki is állítják a Design Múzeumban, megkapott valami díjat. Ez a városi kiszállító szemétszedő és minden egyéb gyűjtő és szállító autónak az új sztenderdje, amely Annyiban más az eddigiektől, hogy egy sokkal hosszabb üvegajtót raktak az oldalára, ezzel lecsökkent a sofőnek a holt terét, így például látja a mellette levő biciklist. És nem üti azt el a kukás autójával. Pontosan. Tehát, hogy a designer arra jött rá, hogy ez egy... Szerintem olyan dizájner lehetett, aki biciklivel járt a városban, és egyszer-kétszer ráhúzta a kormányt. Egy-egy ilyen kukás autó, csak lehet, hogy hát pusztán annyi kell, hogy... Az az ablak az ne a könyök magasságban érjen véget, hanem lefelé legyen. Igen, illetve hogy mi lenne, hogyha a városi kukásautók alacsony padlósak lennének, és akkor nincsen ez a fejmagasság különbség a közlekedés között. Mert az ez is ott van a rajzokban, hogy ezek alacsonyabb teherautók, amiket ő, ő megtervezett, nem csak egy üvegajtót rakott rá, de tekintve egy olyan böszme nagyváros, mint London, azt tudja, tudja azt mondani, hogy srácok, ilyen autóra várunk pályázat, ezért ezt valószínűleg meg lehet valósítani megkockáztatom egy Budapest városban is lehetne, hogyha a kuka helyzet nem úgy nézne ki, ahogy. Hát meg ott azért az ottani polgármester, az egy egészen másik bolygóról érkezett. Hmm, ebben lennének kérdések, amikkel ilyen próbálok nem élni. De nem a londoni polgármester, az olyan, olyan erényekkel rendelkezik, ami miatt például a budapesti főpolgármester biztos nem lehetne, nem? Hát elég szartárlós István lenne belőle, igen, ebben igazad van. Ugye ő muszlim, arra jól emlékszem, ugye? Például. De minden esetre egy muszlim polgármestere van Londonnak, ami eh, valahogy senkiben nem kelti ott Angliában azt az érzetet, hogy biztos, hogy eh, arab és eh, afrikai betelepülőkkel akarja elárasztani Londont. Hát nekem is Londonban megválasztották, azért ez nem volt egy egyszerű menet. Plusz eh, plusz Angliának is megvannak a maga problémái. Nem a Brexit-re célzó gondolom. Október végén térjünk vissza, és sikerül le a rébe vezniük a kontinestől. Tényleg, mi, van? mi a legutóbbi állapot? Most, most már a legfelsőbb bíróság döntött az ügyben, hogy jogszerű volt-e a parlament felfüggesztése, vagy sem. Ott takadtam el, hogy mindjárt döntenek. Nem tudom. Le vagyok maradva a hírekkel az igazság. Valami elmarasztalás volt, hogy ez nagyon nem volt szép, ami Boris Johnson csinálta, de az, hogy ítélet született, a speciál nem tudom. Hát akkor ezt most nem tudjuk meg, nem baj, kedves hallgatók. Ti, amikor halljátok, már biztos tudjátok, hogy mi van. Vagy mi nincs. Pedig akkor visszajöhetne a Fekete Pálcás Asszony a Bridges Nadrágban, és mondhatna dolgok, dolgokat a parlamentben. Ami önmagában a leg Game of jelenete volt azt hiszem, az ősznek. Ja, igen. Van legalább egy jó hírünk is, de ez csak a podcast hallgatóknak jó hír, viszont szinte biztos vagyok, hogy a podcast hallgatók száma felülreprezentált mi közönségünk soraiban. Ugyanitt várjuk azoknak a meti hallgatóknak a kommentjeit, akik nem hallgatnak podcastot soha semmit. Igen, ővelük szívesen beszélgetnénk arról, hogy minket honnan ismernek. Na de, szóval azt akartam mondani, hogy mi kedvenc podcast hallgató appunk, amit évek óta mindig azzal ajánlottunk mindenkinek, hogy hát itt van ez a Cast, de sajnos fizetős, viszont legalább tök jó. Ez mostantól ingyenes. És ráadásul, hogy azok se akadjanak ki, akik korábban valaha fizettek érte, még az is, hogy van egy Pocket Cast no, Plus, ez a neve. Előfizetési csomag, ami havi tíz dollárba kerül, azt hiszem talán, és amit bárki, aki valaha fizetett valamilyen Pocket Cast alkalmazásért, az most ingyen megkap három évre. Nem teljesen így van, mert hogy tíz dolláros éves lett van az előfizetés, és korábban úgy lehetett megvenni, hogyha... Ha szeretted volna, hogy szinkronizáljanak különböző eszközeid, és hozzáférél a webes leját, az ahhoz egyszer kellett 9 dollár befizetni. Igen, igen, igen. Ezért cserébe ők azt mondták, hogy amíg a világ áll, addig ez neked járni fog. Most annyit változtattak ezen az ajánlaton, hogy három évig ingyenes lesz azoknak, akik valaha fizettek ezért, utána viszont az évi 10 dollár, ami, ami szerintem nem kifizető egy jó termékért egyébként, de nem nagyon háborodtam fel ezen. Mások viszont igen, úgyhogy visszavonta ezt az ajánlatot ebben a formában a és azt mondta, hogy ki valaha fizetett érte, annak mind ingyenes, ahogy mi ezt korábban mondtuk. Wow, erre nem is láttam rá ezt, én tegnap, tegnap láttam nagy örömmel, hogy, hogy kaptam egy ilyen hozzáférést, mert hogy eddig nekem valahogy nem működött a webes lejátszó, de akkor mostantól ez is van. Ez egy nagyon jó podcast hallgató app, tényleg az. Egy csomó mindent tud azon túl is lejátsz podcastokat, és amit most ugye bevezettek, az különben ő, hogy a saját fájjaidat is feltöltheted oda. Bárki kérdezhetné, miért jó ez? Miért jó kert? Az tök jó, mert nem tudom, hogy neked van neki olyan... Belefutottam az interneten egyre a mp 3 és azt most nem is az irónia legkisebb eleme nélkül mondom. Konferencia előadás... Egy darab podcastnak az egy darab része, amire nem akarok feliratkozni, de azt az egyet viszont meg kéne valamikor hallgatnom majd, ha úton vagyok. Ez az amaz, vagyok akár saját interjúfelvétel egyébként. Azokat így most be lehet dobálni egyesével, feltölt is, onnantól a telefonodon eléred, és lehet streamelni lefelé. Ami hát tök jó, én most felraktam a, a két kedvenc gondolkodómnak nagyjából tízzel a, a desktop Ezek hogy ezek mostanak ezek mindig nálam vannak, és még van 9,6 giga üres helyem, tehát hogy még fér oda majd valami egyszer csak. Ezt ugye egy MPR-om lejátszó is tudhatná egyébként. A különbség az az, hogy egy podcast lejátszó, az megjegyzi, hogy minden fájnál megjegyzi, hogy éppen hol jártál benne. Tehát, hogyha félig meghallgatsz, mondjuk egy egyetemi előadást, amit a haverod vett fel, és akkor így neked csak kölcsön adta, azt meghallgathatod, a harmadáig majd átválthatsz valami egészen másra, és amikor visszaváltozsz az eladásra, akkor az ott folytatja, ahol abba hagyta. Ezt nem szokták az NP3 játszók tudni, pedig milyen jó dolog. Egyébként akkor is, hogyha NP3-ban van meg valamilyen hangoskönyv például. Milyen végten csodálatos, hogy a hangoskönyvet ott folytatod, ahol abba hagytad, és nem mondjuk az elején kell mindig kezdeni. Amúgy az például igen, tehát hogy van olyan hangoskönyv, amit. Megvettem el a orvos hangoskönyvnek, mp 3 as CD-n tehát kerestem a lakásban egy mp 3 egy CD lejátszásra még alkalmas vasat. Felmásoltam szépen, és a cserébe nagyobb a körbekörbében lehet lejátszani, mert sem emlékszem, hogy lóttam bele. Például, aki ezt ki akarja próbálni, hogyan működik, a Tüskevár, ennek a tökéletes műve. Biztos, hogy elmondtam már adásban is, de hogy az ember lefekszik ott, és susogan áll, és tutajos nézi a gémeket, és felkel az ember ott, hogy Matula bácsi fogott egy keszeget és fogalmat sincs, hogy hányszor ment le közben a könyv. <gül> nem nem jól reklámozott-e ezt a csodálatos művet, amit én kedvenc könyvemként tartok számon gyerekkoromból? Az egy remek könyv, de hát hogy is mondjam... Mm már korának sem volt a John wick <gül> Tehát úgy érted, nem volt különösebben akciódus. Hát kevésbé, ha csak nem, nem a kánya versus kiskacsák De, rész. Volt benne vihar, amikor nagyon kellett izgulni, hogy tutajos életben marad e, vagy sem. Egyszer cigiztek. Egyszer cigiztek is, hát nagyon durva, meg sütöttek, nem tudom, halat? Nyers halat, meg sütöttek, sült halá. Voltak vaddolgok. Vagy benne szerelem. Plusz van egy nagyon jó monológ egyébként, öcsém, aki az agrárszektor környékén dolgozik, ő azóta idézi folyamatosan, mióta került, hogy de bütyök. Könnyű a mérnöknek, mert a acél az mindig acél. De nehéz a gazdának. Mert a disznó az néha kacsa. Hát, hogy jön a vihar és elmossa, vagy jön a szárazság és lerágja a sáskát. És elveri. Ja, Értem. Aha. Úgyhogy de figyelj, de bocsánat. Nehéz a gazdának fél kell a Volt benne szerelem. Ki volt szerelmes? Ki hát kérlek, szépen, bücsök abba a kislányba, aki a végére eldöntötte, hogy nem falunk fog tejénfejű azt, hogy lenni, hanem a BMF -e felé kacsingatott. Ajaj, bücsöknek ez a nagyon fontos, jelenfejlesztő történet része, ez nekem teljesen elfelejtődött, nekem csak a Susogonálosan meg. Ebből is látszik, hogy amikor olvastam, akkor még nem érdeklődtem különösképpen, azt hiszem, a másik nem iránt, egyik nem iránt sem. Nem tudom, így elég PC volt. Teljesen is adtál nekem arra, hogy azt a az időnként előkerülő és rendkívül vicces blogposztot, amely szerint a tüskevár valójában egy homoszexuális beavatás segény, amit valami surmó mindig komolyan vesz, és emiatt elkezd viadta tárinázni, az belinkelesem az adásnaplóba is. Már megérte? Jaj, de jó, csodálatos. Már megérte valóban. Az van, hogy én szerintem már már mindent elmondtunk, amit elmondhattunk, de lehet, hogy te még mondanál valamit, amit még muszáj elmondanunk ezen a héten. Hát egy dolgot mondanék még el. Amennyiben ti kedves hallgatók, akikről már nagyon jól tudjuk, hogy szerettek mindenféle szírszarért fizetni az interneten, többek között esetenként minket is támogattok. Elindult a HVG egy kísérlet, a HVG 360 nevű fizetős újságjellegű szolgáltatás, amely az első három hónapban egy frappás ötlettől vezérelve havi 360 forintba kerül, majd később 1500 forintra fog felkúszni a havi ára. Aha. Most lehet belenézni abba, hogy ők hogy gondolják a, a sajtónak az egyfajta jövőjét. Um, amit az elején így elmondtak róla, az nagyban hasonlít egy olyan újsághoz, amit, amit mind a ketten dolgoztunk, tehát nem sietünk önnyire hírekkel cserébe, az alaposan meg lesz írva, és azt is elmondjuk, hogy ez miért fontos. Tekintő, hogy a második napját tölti ez az újság, ezért nem is minősíteném, hogy állnak ezzel. Egy hónap múlva szerintem érdemes el visszatérni, hogy, hogy milyen ez a lap. Így van, majd meglátjuk. De én, én drukkolok nekik, nagyon drukkolok nekik, teljes pörjöngő lelkesedéssel drukkolok, még úgy is, hogy nem a AVG az első fegyver, amihez nyúlok, hogyha tájékozódni akarok. Nagyon jó lenne, hogyha valakinek sikerülne egy fizetős újságot csinálni, legalábbis szerintem jó lenne igen, az, az nagyon nem árt. Meg úgy általában ez a dolgokért fizetni kell az interneten gondolat, ez, ez nem az ördöktől való, még hogyha egy csomó más területlen azt is látjuk, hogy ezzel éppen megszivatnak minket. Hát ezzel a szép gondolattal akkor már csak arra hívnám fel a figyelmeteket, kedves hallgatók, hogy a Telegramon van egy teljesen ingyenes csatorna, a Matthew Heteor chat, ahol a metihete or hallgatók egymással, az alkotókkal és külső ellenfeleikkel egyaránt tudnak szót és gondolatot váltani, és oda gyertek minél többen. Ezzel is elérvél az, hogy kiált már egyáltalán semmi más ne tudjon dolgozni, mert egész nap csak a ottani posztokra válaszolgat. Ja, ne is mondd, be kell írom holnap még 30 perc interjút. Egy nagyon jó beszélgetés ebben nagyon utálom beírni. Később egy rendkívüli jó lesz majd belőle. Lassan muszáj lesz elkészíteni azt a diktáló szoftvert, ami minden nyelven jól működik. Kipróbáltam egy olyan diktáló szoftvert, ami állítólag beszél magyarul. Nagyon vastagon postérolna, a alá az állítólag szót ebben a mondatban. Egyszer valahogy próbált meg elérni azt, hogy egy iPhone hallgassa meg azt a szöveget, amit te mondasz neki. Elég meglepően jó. Az ezzel a probléma, hogy nekem felvételeim vannak. Mert hogy azt nem vállalom be, hogy ott élőbe írját a Pulitzer Penna, mint a Harry Potterben. Ja, persze. Ö, ellenben utána az, hogy ö, egységnyi idő alatt egységnyi szöveget átiratok azzal, hogy egymáshoz a kettő darab mikrofont, és nézem, ahogy beszélgetnek egymással, a pedig mindig elkap a berzerkerdő, hogy értem, hogy ezt így meg lehet csinálni, de mély. Van valahogy ö, egyébként ilyen technikai hekkerkedős megoldás is, tehát amihez nem kell tényleg szembefordítani a mikrofont a e, és valahogy be lehet vezetni a, az EPU-típusú eszköznek a lelkébe azt a hangot, amit felvettél, és akkor azt tőle fogja írni. Érdemes lenne kipróbálni egyébként, mert természetesen nem lesz tökéletes, de mégiscsak nem kell legépelni 30 percnyi szöveget, hanem csak végig kell javítani. Az azért egy nagyon-nagyon nagy előny. Azt úgy is csinálja az ember, amikor szerkezti az interjút. Attól függ, hogy hány százalékos pontossággal működik. Az, amit ma leteszteltem, abból mindjárt felolvasok az interjúból egy rövidebb részletet. Nem hiszem, hogy le fogom lőni a, a témáját, vagy a poénját a dolognak. Hm -h -h -h -h -h. Tekerjünk bele valahová a közepébe. Hasonló kerülne a francba, hogy az utolsó írja föl, hogy mi az a hét. A filozófiai átterést értem azzal a közjót oly mértékig szolgálná, mert ez közel lehetetlen. Ha úgy jön be, hogy érdemi provokál cserébe. nagyon nehezen a fogalmakkal, a dobálózó biztos a közjó. Jaj, azért nem értettem, mert ilyen értelmetlen dolgokat mondott az interjú alany. Vagy esetleg a szoftver hibázott. Valóban a közjóról beszélgettünk, ellenben a mondatok, hát azok nem ezek voltak. De legalább egy szót üzembiztosan felismerte, hogyha filozófiai és kifejezést hozzácsapom, a négyet. A filozófiai áttörés a szerencsét felismerte. Az egyébként ezelőtt talán az egyetlen. Jó nem, de kevesen vannak, akik még felismerik. Mert a nyersanyagot begyűjteni a későbbi olafinomításhoz Teljesen pusztult, ami teljesen jó víz lesz, én hallgatnám. Én is hallgatnám. Nagyon jó, ezzel eladták nekem ezt a, ezt a hallgatni valót. És hogy egyébként nem, nem, nem egy teljesen reménytelen szoftver, ez. lehet, hogy a stúdió minőségű felvételrel jobban boldogult volna. Ellenben az ember jellemzően interjúfelvételt nem stúdió minőségben csinál, hanem leül valahol beszélgetni. Így valahogy. Na jó, van, hát kedves hallgatók, köszönjük, hogy ezt a két látás hangot meghallgattátok. Mi most uh, megyünk, de majd jövünk vissza, nem? Igen, jövő héten ismét lesz adás, rá következő héten is. <gül> És így tovább. De arra jöttem rá, hogy mind a ketteleszünk az internet hangorin, azzal lehet egy csúszunk majd egy csomót. Hát jó, de. Vagy helyben egy, egy nap fröcsös pohárnak kitámaszkodva támaszkodva belebeszélünk, valami most a ostobaságot a kamerába, euh, mikrofonba. Egy ilyen külön kiadást lehetne csinálni, talán. majd ez kiderül, addig viszont szavaztak. Sziasztok!